بسم الله الرحمن الرحیم ریا صالحین لګورې د 472 نمبر حدیث نا 90 درس ته و ان النعمان ابن بشیر رضی الله عنهما د النعمان ابن بشیر رضی الله عنهما روایت تقال فرماییده ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذکر کړه عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما شوابنا اشمن الدنیا هغه چې رسیدلې ورته خلک د دنیا نه فقال فرمایلی لقد رایت بيشك ما قتل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یزول اليوم، ای باکی باوتو لورز، یلتوی، او اوڑید را اوڑید بدلو گد وجنا، ما یجدن بی مندی من الدقلید ردیو کجرنا ما یملع بیه بطنه، هاغ چې د کاکړې دیوې پاهې خېټه مبارکا رواحو مسلمون رحمہ الله اد قلب فتح الذال المهملہ چې به نقطو دے والقاف دے داسه توي رديو التمر دابې کارک جروتوي وعن آئشة رضی اللہ تعالی عنها قالت بی بی فرمائی توفی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وفات قریش رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما فی بیتی من شین او نوز ما پکور کس شے یا اکلوہو ذوک بدن چی اخری غیل را خاون د جګر الا شتر شعيرين الا شتر شعيرين مگر سلوغنت شاو دور بشونا في رف اللي, في رف اللي, رف اللي تاخته وردا الله حبيب دنيا کې د فقيرې جون تیر کړي د دنيا نه لال د فقيرې کې 아이شي بيبي دور سنموندل چین ساني اوخري مګر له اونتي کښوري وي رفلې کېږي المارايتا او تاخته ولي کې وَيْنُو مَا لَرَا مَگَرْ لُغُنْتِ شَيْوْدِ كَجُرُنَا مَا مُلِغُنْتِ شَيْوْدِ كَجُرُنَا فی رَفِّ اللِّي فَعَلْمَارَيْكِ چِزَ مَاوَا فَاَكَلْتُ مِنْهُونُ مَادَغِنَ خُرَاكُلُ وَحَتَّى تُوَالَ عَلَيَّا تردی چوغ د شوا دا سامان پم افکلته نو ما غپ ایمان کی ففنیا نو بس ختم شوی ا ختم شوی ای و کله او شه ناب کې او ډې رشميري رشميري برکت تي لریشي توجه غې لشي او جی کلی شمیر اینا ما توجوه اللہ لیجیر اللہ بدی که برکت چایی دیو جنو سب خلقوی ویڈیر گور را گور اما شمیر ایما نوائی دا خوراکس سیزونه دي بغیر دا ناپو اطول نسڑے کور کستی مالی ناپو اطول خود خرسون دا پاریتی سا خرسیخ ہوئی نا پا دی که برکت ہوئی اکل چې د ناپو اطول شورو کو نو برکت ختم شي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُ هَذَا قَوْلُ دُ اُمُّ الْمُمِنِينَ رَضْوِيَ اللَّهُ عَنْهَا شَطْرُ شَعِيرٍ اے شَيْءٌ مِّن شَعِيرٍ سَلُغُنْتِ دُورُ بُشُنَوِ قَذَا فَسَّرَهُ التِّرْمِيجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ دارنگِ امام ترمیجی ده دی تفسیر کرے وعنمر بن الحارس اخی جویری بنت الحارس الله اللہ عنہما عنہ ام المومنین رضی اللہ عنہما قال فرمائی دے ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوپریخ رسول الله صلی الله صلی اللہ موتي اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینارن دخپ الوفات بوخ کی دینار ولا درہمن ندرہم ولا عبدن نمرے ولا عمتن نوینزا ولا شینشيله بغلله ته هو مګر خچاللت یا هغهکانې رکوه چې په سردو ولاه هو خپل اصلې هر دوور نه غځمکه جاله حاللی بنی سبيې سو د قاب چېغې ګرزې د مسافرو د پاه سو د قاب وان خباب ابن الارث رضي الله تعالى عنه قال ذا فرمای هاجرنا من هجرت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا نلتمس وجه الله تعالى ام من ل طوله دي هجرت سرا وجه الله فوقاجر على الله واكش اجر زم من الله فَمِنَّا من نامم ما تا دمونونه بعضغوچ فات شول والله می عاکلې نجرې جَرْنَسَ وي نهخورړو د خپلهجر نهسهشي نوورته غنیمت میلا شو نورته نور د دنیاسیزونه میلاوشل من هم مسبب نامیر دد نه مسبب نامیر ررج الله نومو یو اوهد اوهدن پرز دود وته که نهرهتن ااپریخو دی او رنګاررنګ سادر ف نهمونږ دا غ نه بیا راسهوو چې سر به موپیور لپوټ کو ب رژلا خپیې سرګن نه شوي وای دا غت نه به رجې ا چې سر به سرغن شو فا رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم کړو مون رسول الله صلی الله علیه و سلم انه غطي راس چې سر پټکو و نجلا لا رجله شیعا او ګرځو د پدی خپوسه شی مینل ازخر دا هغه سرګړینا نو پخپوی ورتا واخه کې خل او ساری په کفن کې پټ کو ومننا منین اتله سمرتو ازمغنا باذ غذی چی په خش واغ ده 파رمی ویدغ ناغ شو کوي دلرا اے اسلام میراڑ ورس دی غریبانا نو صحابو نو چانه گورنر جوړ سو 400 د مال اندازه و هر سډیر شل دیو جنوی د مسلمان چې څومره هر نو دیږي نداغا مسلمان په نسبت د اجر کمیږي چې هغه د دغون دي مسلمان د خوشیشتانا متفقن علیه ان مرتو کساءن ملو ملون دا یو رنګ نه سااد ته وي چې کس قسممااقسم پټی په کې من سووف د وړی نهو نه نه پښشو د ل روعد رک ولو یحد او زمد دال ده دا او قرم د یحدو به یا یخد بهوهلوغطان یقطې فه شو کوې ی جدنی یو ماناوه. وهذه استعاره او دعای استعاره د ل ما فتح الله تعالی علیه من الدنيا الله پس صحابه کرام د دنیا دروازه را کولاو کې وتمکنو فيها ادهی په دې دنیا کې الله اور ته قدرت او زیرکو وان شال ابن الله عنه قال دے فرمایوه الله صلی الله علیه و آله وسلم لو کانت الدنیا که دنیا تعدل عند اللہ جناح بعود وطن چدا برابر وید اللہ پنیز دوزر دماشی سراب ما سقا کافرم منها نبی ویسکول کافر ددین شربتا مہا انس یو گت عربتی یوزل بم نوېسکله رواه تر بیزیو وقال حدیث حسن صحیح و ابن عمر و عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال يفرماي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولش فرماله الا ان الدنيا ملعونه خبر دار دنيا ملعونه دا اے مطلق دنیا ملعون نہ ددا سولو مولکلی کمه دنیا چې دی الله نه لری کای دا ملعون دا د الله د طاعت او دی نه ته په شغل کې واچولې کمه حلاله دنیا دا چې ته په حرام نه بچي اذ قبر د اخرت کارونه پکې دا ملعون نہ دا ملعون ما في ها لعنت ال شوه د پاس چې پدی کی الا ذکر الله تعالی مگر ذکر الله و ما والاه الا ذکر الله مگر ذکر الله و ما والاه او کوم شی چې محبوب غني وعالما ومتعلما او يداشي عالم دي قران او سنت يا طالب العلم دي قران او سنت ور احاديث کي سوسيونه مستثنا ک لاله ذکر د الله ذکر کول اغور ذکر نه تمام طاعات دي وما ما والا هو یومانا ذا هر غشی چې هغه د الله ذکر ته نزدې کول کړي یا هر غشی چې د الله ته تاته نزدې کړي تمام طاعات او عبادت دی پکې او عالم او متعلم عالم او متعلم وان عبد الله ابن مسعود ان رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تتخذوا زيعه من شيطان سزمكي يا باديدي يزمكي دي ا قسمه قسم تجارتونه دي فترغبو فی الدنیا ورنہ دنیا بارکه بمینه او ساتای او خیرت بدر نه ارشی رواه ترمذی او وقال حدیث حسن ای وی جداد مجوڑوی ای ویدی که غسړې مراد دې چې حصول د جیداد هغه د اخرت نه مشغل کی اګه سړی دا چې جیداد دې چې حقوق الله او حقوق العبادت ادايږي کوي نداسې سړی لر جیداد شرعاً روان نه ده دلته وجم ذکر کړي فتر غبو فی دنیا استا زمینا په دنیا سره شي خیرت بهیر شي د شریعت منشا داد چې ار وقت دې د انسان رغبت او مینا اخیرا ترفته وي وان عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهما قال مر علينا تیرش رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وونحن ن عاي جوخصص لنا اومونګ درستو یو سفر چې زمونګو فقال ما هذاوي داسمي فقنا منغوي قدووه دا سفر کمزورې شودي او د غرض د تزدي د فنحن نسللحوه منغسم فقال د اللهبي مه لمراق زنوینم مرګ الاعجل من ذلک مگر په تلوار سر دینا اداوی د نګري چې سره به سفر نه جوړی کوټه به نه جوړی ساړه او ګرمه نه د بچاو سازباب به جوړه وای دغه مه هیر قبر دا زینج د بنگلی او د کمری او د کورپ جوړولو کې قبر هر شو اخرت هر شو جمع هر شوا او د دین در درنه شل زکات د مرغ وقت معلوم نه دی مرغ نه ساتي بارازی وان کا ابن عیاذ ان رضی الله تعالی عنه قال سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل امه فتنه ده هر امتی امت او فتنه وا چه دید تباهی سبب و فتنه امتی المال او فتنه دومت زم مال چه ديبه د مال په محبت کې راشي اذا مال د وجهنه دروغ او د کی که یو بل بوجنی حیا بپریوی رواح تر میدی او قال حدیث سن حسن صحیح ندهر امه د فاره او فتنه او د دی امت فتنه اغه محل چه بس د مال پجمع کول او د دی په مندو تلو کی سړېشی دجمی موج مسجد درس او تدریس د اخرت خبره تا ټول لث نه رشي او دا الله حبيب ویدہ پټولو کې لوې فتنه ده اته سو ګورې چې کوم خلکو سره مال لاغله مسلمانان دي او ډېر مال لري مص په مسجد نه حیا په حیا ده اټول د دی دین نه ګډ وډ روان دي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن ابي عمرو ويقال ابو عبد الله ويقال ابو ليلى شوكو ابو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا الله حبيب فرماني ليس لابن ادم حق ديست بني ادم لرساق سوا هذه الخصال سوا دي خيوننه بيت يشکنه ای کور د جده پکه د گرمی او سردی نووسیږي و ثوب يوارى عورته او جام چې د عورتې پټکړې وجلف الخبز وال ما او داسې سخت روت هي یوبو رواح تیمیزی و قاره حدیث صحیحون قالت تیمیزی والجلفو الخبز ليس معه ادام اغه و چی تا وای چی ور سره پخکړېنی وقاله غیره وغلیذ الخب سخت روټۍ تا وای چې نرمنی او هر وی وای چې د لغاته امام دی مُراد ذذ کې ذین وعا والخبز ذ رټای کل ہے کل جوالقی والخرج کل جوالقی والخرج لک بوریوت لیشوی یا بوریوت لیشوی رواه ترمذیو وقال حدیث صحیح امام درمیجی وی سمیتو عبا داود و سلیمان ابن سالم البلخی يقول سمیت النظر ابن شمیل راحمه اللہ يقول الجلف الخب ظلم سماو ادام شو سنی دی حدیث راوی دی عثمان رضی اللہ عنہو ادوینو مسمان دی ابو عبداللہ ابو عمر و ابو لیلہ داد دی کنید او لقب دی دوالدنو می دی عفان او عام الفیل پشپگم کال دی پی داشوی او داش اے سالور دیر شم مسلمان دی سوره او رسول الله صلی الله علیه وسلم د تخبل ذلولونه پنه کا ور یو رقیبه وی او, رقی بی بی آو بیا د الله حبیب صلی الله علیه و الی وسلم بلروم پنه کا ور کړی او دې دواړو رقیبه بیا بی عثمان رضی الله عنه حبشه ته هجرت کړې ابیا مدینی تم راغلی عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کې د رقیی بیبی د بیماری د وجنه شریک نشو ابا کې نورو غزواتو کې شریک ده نورو غزواتو کې د شریک شوه ده قران سره ډېر شوکو اده دنیا نشدلوم قران لستو اپ دې ګېر صفات د الله یارا د الله د دا حبيب محبت اتباع السنت د الله د دا حبيب احترام حیات توازن زهد سخاوت حسن سلوک د جووی پرز د مازیګر نفس په اورې مظلومانه حال کې دوی ته شهادت ملو دے او دو ذذرید دو ورځو پوري د دوی لاش بې گور او بې کفنه پروت ځالمانو شو کفن تا او خخول وتن پر خل بیا باز خلکو سر په تلیکی کیخو او تجهیز او تکفين کو دوی په روایتو کې ډېر یوصل دوسلویخ ایک سو بیالیس حادیث دوینا منقول دی وعن ابن شیخ خیر بیکسر الشین والخائی المشددتی المعجمتی چی دعا ربانی تکیری رضی اللہ عنہ انہو قال دے فرمایتی تن نبی صلی اللہ وسلم ز راغلی نه بیاې السلام ته وهو یقرلوستولهکو متقاثر قالی قولو د الله هبيبي وای بنی یاددمماللي معلی دما معل زما مال وهلهکه یب نه آدم منمالیک شته تاله د بنی یاددمه دماللستله مع کل د مګ راغ چېې وښې فافنی ته نو فناادکو او لبستا فاملیت یا وادی غستو نزور دیکو او تشودقتا فامویت یا دی خیراتو کو فامویتا او اغا دی اخیرت تاولی گلو اخیرت تا رواه مسلمن وان عبد ابن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رجل وي فرمائل یو شری رسول الله صلى الله عليه نبی صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله والله اني لوحبك وي قسم بالله बेशक ذات سر من ساتم فقال انظر ذل حبيبي وماذا تقول دا سويه قاله واللهنی له اوحبک وي قسم په الله زه تاسو سره می نه ساتمثلاثلاته مرات درېزلی د ساحبي داېې نو نبيلی سلات او السلام ورته وګونتهته حبنی که چرری تم سره می نه سااتې فاعد فقرې تجفااف نوځان فکریته دډال دا پشان تیار کا فکریته ډال فینل فقرا فقر اسرعو ډیر زر ورزی لا مې نه حب ويا غا چاته جما سر مينه ساتي منسېل د دریاب نه لا منتها و انتها د دریاب در تا لکه دریاب مخ روان وی روحه ترمذی وقاله حدیث حسن اتیجفاف بقسرید تاثر ده دوا المسند فوق ده پاسه پدوت کی او سکون د جیم ده او د فای مکرره ده وهو شی ان يلبس و هدايه او کپڑا د چې اصل اچول شي لیتقي به العذاب چې دا دا د غندګي و غیره نه بچ کی وقذ یلبسوالانسان کله انسان مچي چې دې پسوشي ځان په د غندګي نه بچ کی نتشفاف معنا درتام پدې طریقه باندې وکا ماناسوا بیا هوید فکیرې لجامې تیارې کا وان کا ابن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ماذې باندې جايعن نبي يود و شر مهانوږي اور سرافي غنم چوارو لے گریشی پا د ګړو کې کی بے افساد اللہا دیر فساد کا دی کے من حرسو المرعی علی المال چدی او سڑی حرسوی پا مال وشرف او پا مشرائی لی دینی ہی دید دینی دا پارچ سمر نقصان رسې پا دیم اید حدیث مانا با نزان پوہ کئی یاو جوګی شرمخان کده بیزو او د ګډو په کندک کی چاپرې خل نوی بدوبره نقصانونه کی لکه څومره چې دی یو سړی د مال هه رسته او د مرتبه هه رسته شه رسته مشر شو ډالې اماسره د امارت وې ماسره د وزارت وې دا د دین ته نقصان رسه ای رواه ترمذی او قال حدیث حسن صحیح وان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم و دشو رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه على حسيرن پپوجي فقام نورا پرتشو وقد اثر في جنبه او غين خجو ديكړې ودای پاړخ کې والله موګويعاد اللهره سوړلهې تخځنا لکه وان یاکهمونمتسوله یو بسته جوړه کړی تولای نرم غونې ف قال د اللهبيماللی وللی دنیایاې شويماله او دنیا لره مع نه ځنیمه په دنیا کله کاره کې مګر پهشان دا غڅور استزوله تحته شجره تڅورې حاصلکو د ونې د ثم راح بي الاعدو وتركها وغفرخ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ونبي هريره ترضى الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يدخل الفقراء الجنه ورد النكيب غربان قبل الاغنياء امقد مال بِخَمْ سَمِعَتَعَامٍ پِنزَسَ وَكَالًا رواح ترمیجی وقال حدیثٌ حسحیحٌ او دا مالدارا باپم عصاب دا حشر پا میدان کی ساروی دکا دا مال عصاب باکی کمزه نمو گٹھ لیو ابی آمو کمزه لگو لیو ندا مدب پنزس وکالوی وینی مرض بمخ کی دنه کی وینی مرض نه پینځه څو مراد دی رواه چنین دی او قال حدیث صحیحون وان ابن عباس او عمران ابن حسین رضی الله عنهم ان عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ات ولعت فی الجنہ ده سر میں کو پ جنت کی فرایت اکثر اهلھا الفقرا وميكا تر ليروسيدن کې د جنت فقیران قریبانان زندار خلک وتلاته فنار ور سرغن شمپور کې فر ایت اکثر اهل ها النساء کا تر هل د زنانا متفق <متحدث> عليه بر روايه ابن عباس رضي الله عنهما او ځانانه ی ور کې ډیرې و دی کې تو عاد د الله کم دی دی و غیبت ډیر کوي ناانهتهله ماولي چغلی په کې ډیره ده دارنګې سړی ګمه کوي بر بډې سرطورې په بازارونو کې ګرځ شری پر دی انتظام نه الله اللہ حبیب فرمائی لیو زمان امت کی دعا ڈلی دی او او روالا ندی ما کتلی ندی ناغی که نسان کاسیات و عاریات و ذکر کری وی کنا زنانا جامعی بیچوری بر بندی بی ارادی با سر مخ بے سرگن کری نو چی خیر سڑی او نو بیا برکرا کتا کی دیو جن زنانا دا مقصد ندی چې برکی په سر کری او بس اوسکه له پورتاکااو کله راختاو بازي طالباتم غوړی دا سکی د کورنۍ بورکا او د مدرسې نه پسرل کوي نو کور کې به کوځوي او چې کور نه مو پسرګنو مدرسې کې به لري کوي او هي سرونه به د خانو د کوبونو په شانوي بازي زنانې د سر د ويختو یو پړ جوړ کی اکل په یو طریقہ اکل په بل طریقہ او په پا پڑو نی بورکا کم لکا دا کپ پا شانخ کاری ویدئی بجنت تنزی انا بے بوئی محسوس ای اداغی بوئی با پینزو سو کالون لگی متفکن علی ورواه البخاری ازن می روایت امران ابن الحسین وان اسام ابن زیدن رضی الله عنہما ان النبي صلی الله عليه وآلیہ وسلمہ قاله قممتالله بابل جننا د اللهبيز د جننت په دروا کې ولاړم فکانه عامتو من د خلله حل مسااکيد وا مغه چېدي تور د نه شو غریبانانو وحاببل جددي محبوسون خاوندان د معلوو بنکي شوي غیر اسحاب بناارري غیر د دین چی خاندان دور قدوم ربی حملن نار ای بارک وکم کشو چورت بوزهی متفکن لیم الجد لفظ راغل دی حدیث کی الحظ والغناب رخی مالداری توی وقد سبق بیانو هادا الحدیث تیر شو دی بیان دی حدیث بی با بفضل زعفا پا د دی کمزورو کې. وانبي هريره تره دي الله وان هو النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اصدق كلمه ويدر رشاد خبرنا قالها شاعر شويل ذا شاعر كلمه لبيذن كلمه لبيذ شاعر ذا اسوي على كل ما خلى الله خبردار هر یو شه ما سیواد الله نا اغه باطل نه فنا پر ازي ختمي غيبا يوزاد الله دے چا به مي شوي يوزاد الله دے چا به مي شوي نويدا ډېر درشتي ني د خبرو نه دا الا كل شيء ما خلقه باطلو خبردار ذا الله ده هر شید د الله نشو اباثل نه فنا به فرازي ا پورا شعر دا سي دي الا كل شيء ما خلقه باطلو وكل نعيم من لا محاله زائلو واذا الله نا بغیر ارش فانی دي او هر یو نعمت یو رزب ختمیگی ای دی دنیا دا نعمتون یو ظلب پدی فنا او زوال رازی نگوره را دا خکول شیر ده و ای دا شیر دا خوالی سو شرطون دی یو چه مفهوم و مضمونی صحیبی او د دی او رول واله سړې وی خزني نابالغ بچې ني تشرد نشو او ساخسر شیرونه ک خزې وې د خزې आवाज اوردنه شیرونه او بلا ماشومانو انابالغ ما شومان وباني وې د سما صحیح وي باجا او ميوزک و غير ورسرني وس جمعات کې ور سره باجی سره ناتونه وي او باغی باندې ولا ساز جوړ کړي او رمضان چورې دوا لمسي وي دا نه چا ور لګډيږي پزان وجود را ولي ټوپونه وي اجامي شو کوي زکر دین خلیونی سمای داروغونه لیونی نه جوړي دا دین و نوتبه لیونی به سم کړي اجه تروغ لیو نه کې په جومات کې په ګډا کې ددا دین نه بلکې دا بی دینی دا وصل الله تعالی خیر